За ясамані. Квітнуть, дихають троянди, дивні без кінця. Ти ж смутна, у тебе сльози, і тремтиш ти вся. О, не бійся, ти миліша, ти ніжніша їх. І скажи тобі, я кину всі квітки до них.